Naručite novu knjigu Enciklopedija islamskog ponašanja, autor Eimen Ahmed Muzajen. Predgovor na dijelo napisao je poznati egipatski šejh Mohamed Hassan. Dijelo obuhvata preko šestotina stranica i ima sve što trebate znati o ispravnom islamskom ponašanju. Ukoliko želite jedan primjerak, kontaktirajte e-mail kojeg vidite na ekranu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, draga braćo poštovane sestre. Nalazimo se u 31. epizodi serijala Kako ćeš postupiti. Imali smo sad jednu dugačku pauzu, pa inša Allah, subhanahu wa ta'ala, da ćemo sada redovno objavljati ove epizodi, sve dok ne završimo knigu od šeha Muhameda Saliha, El Muneđida. U ovoj epizodi govorit ćemo, um, o situaciji u kojoj imam, recimo na te na zadnjem se Da nije proučio fatihu na rekaatu na kojem se uči tiho. E, to je znači kada je stajao na jednom rekaatu, recimo na drugom, na trećem rekaatu, e, on, on nije učio fatihu nego učio nešto drugo ili jednostavno zaboravio je proučiti fatihu. Znači šta će on urati u takvoj situaciji? Um, također govorit o situaciji kada Muktedija, odnosno onaj koji klanja za imamom, sjeti se u toku namaza da nije proučio fatihu na jednom od rekata. Ovo je sasvim normalna situacija i dešava se, uh, pogotovo kad govorimo o namazima koji, na kojima se uči tiho. A dešava se također na namazima na kojima učimo na glas. Uh, pa se to recimo desi u, u trećem rekaatu, jel, uh, onaj kada muktedije ne mogu da čuju i mama šta uči, znači šta će, šta će oni u ratu u takvoj situaciji, pa hajmo pogledati šta je šejh, Allah ga subhanahu wa ta'ala, sačuvao, rekao. Ako se imam na posljednjem sjedenju sjeti da je proučio ettehijatu, mjesto fatihe na kiamu na rekaatu na kojem se uči tiho, obavezan je ustati i obaviti jedan ispravan rekaatu mjesto neispravnog na kojem nije proučio fatihu, jer je Allah, uposlanik s.a.v. rekao, nema namaza onaj ko ne prouči fatihu. je to je oni koji klaniju za imamom dužnisu slijediti imama pa makar to bio njihov peti rekat. Ukoliko ne razumiju i ne ustanu i izgovore subhanallah kako bi napomenuli imama da je ustao na Na peti rekat neka im imam i šareti rukom na lijevu i desnu stranu da ustanu. Tako će im pokazati da je namjerno ustao i da to nije uradio iz zaborava ili ne znajući šta radi. Ako se ovo desi čovjeku koji klanja iza imama, njegov namaz će biti ispravan sve dok bude slijedio imama. Dokaza ovo je hadis od Ebu Bekra koji se priključio namazu na ruku, a nije proučio fatihu, pamu je vjerovjesnik s.a.v. rekao Allah ti poveća u žudnju za dobrom, ne trebaš ponoviti namaz. Muktedija koji zaboravi proučiti Fatihu ili ne zna da ju je obavezno proučiti ili prispije u džemat na ruku, njegov rekat u kojem se to desilo će biti primljen, a njegov namaz je ispravan. Takav neće biti obavezan ponoviti rekat jer mu se njegovo neznanje, zaborav ili kašnjenje na kijam oprašta i ovo je govor većine islamskih učenjaka. Ovo je jedna stvar koju imam preuzima kao teret onih koje predvodi u namazu. Nadam se da ste uživali u ovoj epizodi serijala. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nam povećava znanje. Molim ga da se svi okoristimo od ovoga što sam rekao i da mi oprosti ono što sam pogrešio. Podijelite ovaj video dalje da se drugi muslimani koriste. As-salamu wa rahmatullahi wa barakatuh.